Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi walarham inna allaha kana alaikum rakiba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 Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharul umuri muhadathatuhah Fa inna kulla muhadathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Amma ba'd Hadirin kaum mislimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita di tempat ini Dalam rangka untuk talabul ilmi Meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu agama Karena memang ilmu agama itu sangat penting bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ajaran Nabi Yaitu al-ilmu agama Itu dibahasakan dengan وَنُورِ اللَّذِي أَنْزَلْنَا Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan cahaya Yang kami turunkan Ilmu agama ini adalah cahaya Yang membimbing kita Kepada kejelasan Kepada keterangan Ya, sehingga mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada keterangan mengeluarkan kita dari kesesatan menuju hidayah atau petunjuk maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini akan memberikan hidayah petunjuk bagi kita cahaya bagi kita Agar hidup kita tersinari dengan ilmu agama, sehingga kita akan benar langkah langkah kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wataala. Disebutkan dalam hadis Nabi ﷺ. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadus Salihin dan kitab yang lainnya. Rasul ﷺ mengumpamakan Ilmu itu seperti air hujan. Seperti apa? Air hujan. Dengan Allah turunkan air hujan, maka Allah hidupkan kembali sawah ladang yang gersang, bumi yang telah mati. Allah hidupkan kembali dengan Allah turunkan air hujan. Rasul mengatakan Inna mithal ma'baghthni Allah bihi, kma'thli ghayth asab ardhon. Sesungguhnya penggambaran atau perumpamaan ajaran yang aku bawa, pimbingan, keyakinan syariat, ilmu yang aku bawa itu seperti penggambarannya seperti air hujan. Asal bahar yang mengenai bumi ini. Jadi kita ini kaum muslimin bagaikan seperti apa buminya yang mana mudah mudahan dengan Allah turunkan hujan ke bumi ini buminya kembali menjadi subur mengeluarkan yang mudul khalaful ashubul kathir hijau hijauan. Rumbut-rumbutan, dedaunan, pohon yang bermanfaat bagi manusia, hewan ternak dan yang lainnya. Demikian pula mudah-mudahan dengan kita telah buli ilmi, hati kita pun subur. Hati kita, hati kita pun menumbuhkan iman dan takwa dalam hati kita, senang beribadah, gemar beramal saleh. Itulah tumbuhan-tumbuhan yang akan tumbuh pada hati yang terhujani oleh ilmu agama. Dada senang yang gani pun nonton tiang, kamu tenang-tenang ngaji, hati ini pun gersang pak, ngertes gersang pak, kering kerontang, ngelungka, ngerti ngelungka, nopong ngelungka pak, Meletak. saking garinge, Siungrip nopo suket beorau ripa nak mengatakan sana sekediga dawa ke sepuluh dawa mungkin, bak boten kur tiga rok, ketiga ni kan musim ye, ketiga panjang kemarau panjang sampai tujuh lapan bulan, sumur sat nopo malekoh sawah, lah begitulah manusia ketika mereka tidak tolak bulilmi. Urip pun gersang, sing medal ngi dosa, yang muncul dari orang yang hatinya gersang ini kuno apa? maksiat, ngibadah boten aduh saking ibadah, boten ketinggal yang ikut yang muslim, amar kuno po kato neorat tau dulu wonge, agama netangge. Aku ini Islam. Ini raya ini katanya. Aku orang tahu. Maka kaum muslimin rahimani. Warahimaukumullahu jami'an. Mudah-mudahan dengan kita hadir. Di majlis salim kita pada malam hari ini. Menambahkan iman kita. Menambahkan takwa kita. Mendasari amal saleh Dan mendorong kita. Untuk gemar beramal ibadah dalam hidup ini. Udah menang Allah memberikan rida dan rahmah kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca kitab Arba'in Nawawiyah dengan syarahnya Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam. Kalau dilihat dari kitabnya. Kandel lepak. Kandel lepak. Lumayan tebal. Nah. Tapi kita tidak baca dari awal. Tidak baca pula. Banyak yang kita baca. Tetapi kita menukil. Nukilan-nukilan yang singkat dari Alimam Ibn Rajab agar kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini, hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor ke-41 41 pak kenapa tidak dari awal ya namanya saja kajian tematik, bisa awal tengah buri paling keri keridak, ya? bisa pak nah, terus nanti ada sebuah kisah kita ngaji di Gunung Karang sudah tamat Arba'in Sebab yang dibaca terakhir dakwah. Hadis yang ke-41. Ana Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi Tidalah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya Keinginannya, seleranya, mengikuti ajaran yang aku bawa. Riwayat ini akan kita baca keterangan demi keterangan di masjid ini. InsyaAllah pada pertemuan malam hari ini. Riwayatnya pendek. La yu'minu ahadukum. Tidaklah seorang di antara kalian w manusia beriman hatta yaku hawahu sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang dibawa olehku yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ini waikom muslimin dalam pembahasan sanatnya. Nonggom Ma majmuman, mak majmuman Riwayat ini pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan sanadnya. Sanad riwayat ini dikatakan oleh beliau qala qa Syekh rahimahullah Hadith hasanun sahih, rinahu fi kitab al-Hujjah bissnad sahih. Setelah dikaji riwayat ini wa al-Muslimin, yang kesimpulannya dalam sananya terdapat pembahasan, fi makal ada yang melemahkan riwayat ini tetapi maknanya sahih kesimpulan yang disebutkan Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau mulahas kitab tauhid bahwa hadis ini dalam syaratnya ada kelemahannya tetapi maknanya sudah barang tentu pasti sahih bisa dipahami hadirin panjang lebar disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab ini tentang sanatnya, yang kesimpulannya makna riwayat ini adalah sahih. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan baca satu persatu keterangan demi keterangan dari Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamiul Ulum Al-Hikam. Kala syih. Lama adakan. وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعا اضو تابعة لما جابه الرسول من الأوامر والنواهه وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهعا Seorang kata beliau, dalam hadis ini disebutkan, siapapun dia orangnya tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya sampai hawa nafsu dia, keinginannya, seleranya, pilihannya itu sesuai dengan ajaran nabi yang berupa perintah dan yang berupa larangan dan berupa tentang berita-berita alam haib ataupun perkara akhlak dan yang lainnya ini harus dicamkan wikom muslimin kita kalau ditanya jenengan kepengen beriman atau tidak jawabannya apa pak? kepengen kepengin datu setiang singan apa? apa? Mukmin, perhatikan pembahasan ini. Kita ini tidak akan menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna kalau kita masih memilih sesuatu yang di luar syariat. Kalau selera kita ini bertentangan dengan ajaran Nabi, ini tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bahkan bisa sampai keluar dari iman tergantung perkara yang Berbenturan dengan ajaran Nabi. Seiring dengan dia tidak suka dengan sunnah. Dan dia menyelisihi. Maka seiring dengan itu imannya berkurang. Kalau dalam perkara dosa. Dosa-dosa besar. Kok dia tetap menyenanginya. Walaupun dia meyakini itu dosa. Tetap dia lakukan. Ini berarti apa? Hawa nafsunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dia menyimpang, menyelisihi. Sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Tetapi kalau sampai tingkatan. Saya menyenangi dosa ini. Walaupun dosa saya tetap menyenanginya. Dan saya menghalalkannya. Maka ini sudah tingkatannya menghalalkan yang haram. Ini lebih besar lagi bahkan bisa sampai dia mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Sehingga orang yang mukmin apabila ada dua pilihan a dan b. Kaidah yang tadi kita baca di atas menjadi dasar kita ada pilihan A apa milih B? Bagaimana kita ikut muslimin dalam menentukan langkah kita milih A atau milih B? Hadis ini pajakannya. Mana di antara dua pilihan tersebut. Sing A apa sing B yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Itu adalah pilihanku. Itu adalah kesukaanku. Itu adalah hal yang harus aku ikuti. Tetley tising A kayak Gie, sing B kayak Kae. Kaya. Coba, aku tersih bingung. Tanyakan dulu kepada ahli ilmi, jangan gegabah. Ke ketone Gie lo, lo koden ketone urusan agama ampun pak. Nau perasaan keketone si main, aja joko malas simpatil. Tanyakan dulu kepada ahli ilmi. Fas'alu ala ala dikringkundum la taalamun. Tanyalah kepada alu zikri. Ya para ulama. Atau orang yang memiliki ilmu. Jika kalian tidak memiliki ilmunya. Tanyakan. Setelah ditanyakan. Didapati dalil, hujah. Bahwa si A ini. Atau pendapat si A ini. Atau pilihan A ini. Lah. Yang sesuai dengan bimbingan Nabi. Pegangi itu. Jadikan itu sebagai agamamu. Jadikan itu sebagai pilihanmu cocoklah kamu dengan A ini karena ini yang sesuai dengan sunnah adapun si B ini tidak ada dasarnya perbuatan B ini tidak ada di zaman Nabi maka bukan bagian dari sunnah Nabi saya tidak akan lakukan saya tidak akan mengerjakannya dan akan meninggalkannya karena apa? karena hal itu tidak ada dari bimbingan Nabi begitulah penerapan riwayat ini saya akan sebutkan ucapan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah Yang Terdapat dalam kitab Fatawah Al-Qubro Fatawah Al-Qubro Dinukilkan dalam kitab Lama Duril Manthur Belum mengatakan Seorang mukmin Apabila dia Memandang sesuatu yang lebih dekat dengan bimbingan Allah Lebih sesuai dengan bimbingan Rasul Maka seorang mukmin itu harus mengikuti yang tersebut Bagi dia Berpindah dari satu pendapat Ke pendapat yang lain Dikarenakan demi mengikuti yang lebih dekat dengan syariat Ini mendapatkan pahala Dan itulah yang wajib Bahkan kan dalam perihal pembahasan tentang mazhab. Ada seorang yang dalam sebuah perkara memegangi mazhab Syafi'i. Kemudian setelah dia kaji, setelah dia tambah ilmu pengetahuan, ternyata yang dia dapati pendapatnya Imam Malik lebih dekat, lebih sesuai dengan sunnah. Maka dia pun berpindah kepada madhabnya atau pendapatnya Imam Malik. Yang seperti ini bukan aib. Bahkan wajib dia mendapatkan pahala kerana itu. Atau tadinya dia dalam perkara fikih imamannya. Ada dua pendapat diantara para ulama ahli sunnah. Beda pendapat antara Syekh Albani dengan Syekh Bimbaz imamannya. Bagaimana ini Saya dari dulu dalam perkara fikih mengikuti Syalbani. Tapi dalam perkara ini coba ilmi dulu, jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, kaji dulu ilmunya. Pundi, ingkang langkung dekat dengan Nabi, lebih sesuai dengan Rasul itu yang diikuti. Dikaji, dikaji, dikaji, ditelaah, diteliti, diteliti, didapati. Umamanya pendapatnya Syekh Bimbas lebih kuat. Maka kita berpindah dari mengikuti pendapatnya Syekh al dalam satu perkara tersebut, berpindah kepada pendapatnya Syekh Bimbas dalam perkara tersebut, dikarenakan hujahnya Syekh Bimbas lebih kuat. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim Kenapa? Tuntutan agar kita cocok dengan ajaran Nabi Wasalam, La yu'min wahadukum. Tidaklah seorang di antara kalian beriman. Sampai hawa nafsunya. Sesuai dengan ajaran yang aku bawa. Bisa dibahami hadirin. Saya sebutkan teks Arabnya. Kalimat Syekhul Salam Ibn Temiyah. Lemaatakan Wa amma idza kana intiqaluhu min madhhabin ila madhhabin li amri dini apabila seseorang berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain li amri dini karena demi mengikuti ajaran agama ini urusannya dalam mengikuti agama akhirnya dia berpindah dari madhab ke madhab yang lain مثlu contohnya yatabayyana lahu rujhanu qaulin ala qawlin fayarji'u fayattaibu alladhi annau yara annau ila lallahi wa rasulih fahuwa muthabun ala zalik Perhatikan kalimat ini. Contoh. Seseorang tadinya mengikuti pendapat sifulan. Seseorang. Ulama tertentu. Ternyata dengan tambahnya ilmu agama dengan bertambahnya talabul ilmi jelaslah bagi dia kali ini ucapan ulama yang lain lebih rajih ucapannya ulama yang lain lebih kuat daripada pendapat ulama yang kemarin dia pegangi. Faya maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk merujuk kepada pendapat yang lebih akrab ila Allahi wa rasulih lebih dekat dengan ajaran Allah lebih sesuai dengan bimbingan rasulnya alaih salatu wassalam dalam hal ini, Eko Mustamin, fahu muthabun ala zalik maka orang ini mendapatkan pahala akan perbuatannya tadi di atas berpindahnya dia dari satu pendapat ke pendapat yang lain, berpindahnya dia dari satu madhab kepada madhab yang lain, tak kala hal itu didasari karena apa? Lebih mencari mana yang rojih. Lebih mencari mana yang kuat, lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. itu yang dibegain olehnya. Dengan dasar inilah dia akan mewujudkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a li ma ji'd bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajarannya aku bahwa Bisa dipahami hadurin? Ini dalam rangka itiba'u Rasul. Mengikuti Rasul. Sehingga dalam agama kita ini tidak ada pengkultusan terhadap seorang tokoh pun. Tidak ada fanatik ta'asub terhadap seorang tokoh pun. Tetapi dalam agama kita ini setiap kita dituntut untuk mencari mana yang lebih kuat mana yang lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang harus diikuti. Sama sini bisa difahami, hadirin. Ini dalam perkara apa tadi? Pendapat yang sama-sama muncul dari ulama ahli sunnah. Ada yang rajih, ada yang merjuh. Rajih itu adalah kokoh atau kuat. Merjuh itu yang lemah. Ada yang kawih, ada yang daif. Ini pendapat. Nah, dalam hal ini jangan mencari pendapat mana sih paling kepenak dan ngati bah bukak tony dia kepenak dia lu kepenak kebersih paling ringan orang apa apa salah apa apa bukan itu yang dicari yang dicari oleh kita adalah mana yang lebih sesuai dengan bimbingan nabi mencocokkan ajaran nabi itu yang harus kita ikuti. Apalagi dalam perihal yang lebih besar dari itu, ini sunnah, ini bid'ah. Oh lebih lagi. Nanti akan disebutkan oleh Alim Abin Murajab. Seorang mukmin memiliki otomatis, otomatis yang sudah disetel secara iman melihat ini sunnah, ini bid'ah. Secara otomatis lebih mencintai sunnah daripada bid'ah. Bahkan dia membenci yang bid'ah. Otomatis itu. Ada pilihan Tauhid. Kok dibandingkan dengan syirik? Oh ya langsung otomatis pak. memegangi yang Tauhid. Dan meninggalkan yang apa? Syirik. Itulah di weko muslimin. Tapi yang menjadi problem bagi kita weko muslimin. Berkaitan dengan maksiat dan dosa. Ada pilihan. Taat kepada Allah. Ada pilihan. Godaan seton dosa, milih sing di bak, he? Eh? Milih di, hello? Orang sing jawab, milih sing di. Yang milih taat hurung tentu bak. Kalau pengineta ya taat, begitu ada godaan masyad. Aduh, aboh teman ya, kewongaitun ayu temen chan, menggoda iman. Harap orang dideleng nangarpe, ya, dideleng dosa mili di dalam keadaan seperti itu pak. Yang milih taat aja deleng, nging mata nene bukak baik. Seorang yang mukmin imannya sempurnakan, kalahkan hawa nafsunya. Di sinilah mengapa ada kalimat hawa nafsu, la yuk min wahadukum hatayakunahawahu. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang Aku bawa terus bisikan dosa ditinggalkan, ditepis, ditolak walaupun ya jane kepengin, yang namanya dosa itu kepenginan apa pak? Jiwa kita inna nafs al-ammarutum bisu sesungguhnya jiwa manusia. Lebih suka mengajak kepada kemaksiatan, ya jenah kepengin, laung lanang yang kepengin dosa, kita dosa kaya. Tapi laung dosa jangan diinginkan, stop, berhenti, taubat dan tinggalkan itu. Wajib bagi kita mengikuti yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibantu hadirin? Berhati maju mas, pergi mas. Ah. Tasyomberam lagi. Nah, kan kalau sedengku saged slonjor. Slonjor metu nopo, Bang? Gratis. Enggak ada yang larang. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Begitulah seharusnya setiap kita. Kita baca kembali ucapan beliau waqad warada fil qur'an bimithli hadza sungguh telah ada dalam al-quran beberapa pembahasan seperti itu di antaranya dalam surat an-nisa dan dalam surat al-ahzab ayat yang ke-36 Allah berfirman fala warabbikal ya'minun hatta yuhakkimuka fi masjara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan Mimakah detau? Salimut eslima ayat ini. Maka tidaklah demi Allah. Tidaklah kalimatnya di situ ada fasilah. Bukan. Maka tidaklah demi Allah. Bukan seperti itu. Fala. Maka tidaklah warabika demi Rabbmu. Layyuk minun. Mereka itu tidak akan beriman. Hatta yuhakimu kah sampai mereka menjadikanmu Sebagai pemutus dalam segala problematika yang terjadi pada mereka. Sampai mereka berhukum dengan hukummu. Mengikuti ajaranmu. Dan menerimanya tanpa merasa berat. Ini seorang mukmin. Kemudian disebutkan oleh beliau. وَذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ كَرِهَا مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala mencelak menghardik orang-orang yang malah justru kecintaannya itu kesukaannya itu yang bertentangan dengan ajarannya Nabi Nabi mengajarkan seperti ini dia malah cintanya yang berlawanan Kebalik-balik Yang diperintahkan Ditinggalkan Yang dilarang malah dilakukan Yang disyariatkan Yang disunahkan Dibenci sama dia Bahkan yang tidak disyariatkan Disukai oleh dia Ini kebalik-balik pak Maksud kebalik-balik Kalau orang mukmin itu Hawa nafsunya seleranya Harus mengikuti Nabi Kali ini ada pihak-pihak yang kebalik Hawa nafsunya mengikuti Yang tidak disyariatkan Bahkan yang disyariatkan Dibenci olehnya Oh ini Pelanggaran besar Dan ini asal hmm. Ini bagaimana? Om oh, Mati sendiri Kepencet pak Kau muslimin, inilah yang mendasari semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ini dia yang mendasari dan ini pokok pembahasan kita. Mengapa orang itu maksiat? Amargi dia lebih mencintai dosa daripada ketatan. Kenapa ada orang kau musyrik? Karena dia lebih mencintai, menyukai kesyirikan daripada Dawid. Kenapa dia kau menjadi ahlul bid'ah? Karena dia lebih mengedepankan kecintanya kepada bid'ah daripada yang disunahkan oleh Nabi. Ini dasar semua penyimpangan yang ada. Ini dia. Ini dasar penyimpangan. Semua penyimpangan yang ada dalam agama ini. Dilakukan oleh seseorang. Gara-gara hal ini. Hal ini apa Pak? Hal ini yakni hawa nafsunya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Bahkan hawa nafsunya mencintai hal-hal yang bertentangan dengan Nabi. Maka janganlah kita menjadi orang seperti itu. Ya. Kita baca ke dalam beliau. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekafiran. Ya. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Mereka kafir." keluar dari Islam itu dikarenakan mereka karihum anzalallah mereka membenci syariat ajaran yang Allah turunkan fa ahbada 'amaluh maka Allah hapus amalan amalannya mereka kaum muslimin tafsir ayat ini dijelaskan oleh para ulama adalah Orang ini tadinya muslim, al alutauhid. Amalannya diterima oleh Allah. Tapi kemudian ketika dia membenci ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Dan dibimbing oleh nabi kepada umat ini. Yang didinulis Islam. Atau bagian dari agama Islam. Dia membencinya. Hal ini mengeluarkan dia dari Islam amalan yang tadinya sudah diterima dihapus oleh Allah Subhanahu Wataala, hilang total kebaikan yang dulu pernah dia kerjakan. Amal ginopo membenci ajaran yang Allah turunkan. Inilah yang kami sediakan hati, -hati. nek wonten amalan ingkang sunnah. Amalan ingkang diajaraken oleh Nabi alaihi salatu wasalam ning dereng saged nglampahi niku ampun ngantos-ngantos aku sengit lho mengsunah kiye. Kenapa? Aku nurung bisa ngamalaken ya sengit. Jangan, Pak. Katakan ini terbaik. Ini sunan Nabi. Ning aku janan pancen jan-jan ora bisa ngamalaken. Kenapa sih? Aku ta isih seneng dosa. Waduh. Ya orang omong kayak gue sang vulgar ya tidak pak nining kan nak jomong aken ahalul sunah jenaya main saya setuju sekali harus mengikuti sunnah dan aku nah ahalul bidah ayah aboh ninya orang omong kayak gue pak fakta kaum muslimin demikianlah ini dasar yang paling pokok menuju kepada mengikuti nabi dan ini pula yang kedua dasar segala bentuk penyimpangan. kadang kala ada orang yang didakwai, dinasihati, ditegur, diajak, dibimbing untuk mengikuti sunnah. Alot banget. Ngerti alot pak? Kayak walulang garing. Ya. Di kapak-kapak nangel. Di sayur wisora bisa enak. Ya. Arab digambarkan. Wisana lot banget. Kenapa sih? Hawa nafsunya dia membenci Islam tanpa dia sadari hal itu ada pada dia. Itu dia. Adapun kadar dosa dia adalah sesuai dengan kebencian dia terhadap Islam. Tidak semuanya kita serambah uya berarti kafir, tidak we komisiniin. Ya. Sesuai dengan kadarnya masing-masing penyimpangan yang dia langgar. kebencian yang dia ungkapkan. Qalimah bin Merajab. Kemudian disebutkan pula dalam surat Muhammad ayat yang ke-28. Allah berfirman. Masih berkaitan dengan hal tadi. Zalika bi'annahum. Ittabu ma ashat Allah. Mereka itu menyimpang. Mereka itu menjadi ahlul nar. Dikarenakan karena mereka mengikuti hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dhalika bi'anhumu ma ma'ashat Allah. Wa karihu ridwanahu. Mereka pun membenci hal-hal yang diridui oleh Allah. Fa'ahbata amalahum makallah hapus. Hapus. Amalan kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan, yang seperti ini embok tesion tentang atini kulan panjiningan, wingi-wingi wis ngamal saleh, solat main, puasanya bagus, ibadahnya bagus, sudah diterima, tetapi muncul hal ini pada diri kita, itu apa? Kesukaan kepada perihal yang Allah murkai. Dosa, kekufuran, kesyirikan, kebidahan, jimat, maksiat, Itu yang disukai. Dan disertai dengan kebencian terhadap yang disyariatkan. Jangan sampai itu muncul pak. Resikonya apa? Amalan kita akan hapus total. Na'udhu min zalik. Jadilah orang itu kafir keluar dari Islam. Pada ujung-ujungnya nantinya. Kalau dia tidak segera bertobat dan berisifar. Ada apa dia membenci. Terhadap sunnah. Ada apa dia membenci. Terhadap pembimbingan Nabi. Bahkan yang disukai. Yang lainnya. Ini kan bertolak belakang dengan prinsip iman tadi di atas. La yu'minu ahadukum. Hatta yakuna hawahu. Taba'an. Lima jitu tidaklah seorang di antara kelam beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bahwa isya kita masuk solat isya dulu kemudian setelah selesai solat isya insyaallah akan kita lanjutkan perang setengah jam insyaallah begitu ya wallahu alam bisawab subhanakallohum bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiru wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh